Декотрі з козаків кинулись до великого рибайського човна, що стояв коло берега, схопили весла і, обминаючи чайки, птахом полинули на той берег, де об'явилась ця дивина. Як тільки човен пристав, козаки вискочили з нього і побігли до дива. Розводять руками, знизують плечима. Ті, що привели диво на аркані, скидають шапки, вітаються з козаками. Бачать козаки з цього берега ще більше диво. Тур починає танцювати і хвицатися. Чути, як там козаки, дивлячись на танцюючого тура, ригочуть, лоском лягають. «Що воно таке?» – стокопано в чертів не витримав хвилонне баба. «Та то вчений тур. Може, москалі як ведмедя навчили його танцювати? Еге, навчиєш бабу козаком бути». Незабаром побачили, що всі – і ті козаки, які поїхали човном, і ті, що привели тура, і сам тур – Зійшли до Дніпра і сіли в човен. Видно, як тур стоїть у човні і бородою трясе. От то чортова прояла, ну і диво. А роги, які братці? Оце-то роги. А хвости ще. А борода немов у цапа, цапена борода. Де вже цапові до такої, наче в доброго москаля? Тим часом човен пристав до цього берега, і з нього разом з козаками та двома невідомими хлопцями вийшов і тур, крут'ячи головою та бородою потрушуючи. Його зразу вступили кругом запорозці, та в цю мить з нього вискочив козак-запорожець. «Пугу, пугу!» — запугав він пугачем. «Козак з лугу!» «Ой, та це ж карпо!» «Та карпо ж! Колокузні чорті, сино, то вигадав!» Стура вискочив іще парубок знайомий нам Грицько, що возив патера загайла в біді. «Тут, тобто, його шкура ніким не підтримувана впала додолу. Карпе! Карпоньку братику! здоробу братику!» Залунали вітання з усіх боків та розпитування. «Яким побитом? Як Бог приніс? Сам убив цього чортяку! Як там пани ляхи? Як ксюнзи?» «Ксюнзи на хлопах їздять». «Як це на хлопах?» «Та от я ікони панських привів. Вони возили на собі загайла. Це Грицко, це Юхим, це друкар Федір безрідний». Козаками будуть. Саме в цей час на валу гримнула вістова гармата, і білий димок її понесло ген на Україну. Другий білий димок знявся по той бік валу і знову гримнув постріл, і цей димок понесено на Україну, доки не розвіяло його в блакитному повітрі. І третій димок — третій постріл. Майже кожен з козаків глянув на корогу перехрестився. Обличчя стали серйознішими. Як бжоли у свої волики сипнули козаки кожен до своєї корінної корогви, до своєї чайки, де молоді веслярі, козаки-молодики пробували чи зручні весла. — А як же, хлопці? — спитали Карпа козаки, вказуючи на його молодих товаришів, що стояли ніби розгублені, вражені ніколи не баченим ведовищем вирядження в похід запорозького війська. — Хлопці зі мною, — відповів Карпо. Та в них вже нема нічого. Добудуть у морі та за морем. Ще які жупани добудуть. А цього чорта тура. І він з нами поїде у нашій чайці. Беріть його хлопці та гайда до човна. Дніпро запінився від кількох сотень весел, якими веслярі борознили його лубу поверхню. Виступало в похід більше півсотні чайок, причому на кожній з них було по п'ятдесят чи шістдесят козаків разом з веслярами. Грик і Гомін стояв неймовірний. Весляжі штовхувалися веслами, сварилися, чулася команда стерничих, козаки вмощувалися зручніше, запалювали люльки, з берега махали шапками ті з козаків, що лишилися старих тисяч, пасти військові табуни, ловити й сушити на зиму рибу. «Бережіть, братики мого лисого, стригунця, братці мого, доглядайте!» Це були останні турботи козаків, які вирушали в море, останні їх, так би мовити, перед смерті накази, берегти їхніх улюблених бойових коней. А хто з них ще повернеться? Скоро і січ мати зникла з очей. Передні чайки були вже далеко, ніби вони надто поспішали в далеку незнану дорогу. Уся флотилія посувалась по воді тихо, безшумно. Нечутно було ні криків, ні звичних веселих пісень. Їх ждала нелегка справа, Треба було так обережно пробратися у море, щоб погані не стямились, як козаки впадуть на них мокрим рядном. Козацька флотилія щасливо допливла до киви Кермена. Це була невеличка турецька фортеця, що стояла майже біля входу в Дніпровські лимани.